пані Сапсан потягнулася за альбомом, який принесла з будинку, і погортала його. Оці фото були розмножені і поширені серед дивних людей, як попередження, так само, як поліція роздрукової листівки розшукується. «Ось, погляньте», сказала вона, показавши на фото двох дівчат верхи на опудалі оленя, через чиї роги позирав лячнуватий Санта-Клаус з порожніми очима. Оцього витвора викрили, коли він працював на Різдво в одному з супермаркетів в Америці. Він мав змогу спілкуватися з великою кількістю дітей у рекордно короткий час, торкатися їх, розпитувати і таким чином придивлятися, чи немає серед них дивних. Директорка перегорнула сторінку, і там виявилося фото дантиста із садистським виразом обличчя. Оцей витвір працював дантистом-протезистом. Я б ані трохи не здивувалася, дізнавшись, що отой череп, з яким він позує, колись належав людині з особливими здібностями. Вона знову перегорнула сторінку. І я побачив фото маленької дівчинки, яка присіла, зіщулившись перед навислою над нею, тінню. Це Марсі. Вона пішла від нас тридцять років тому, щоби жити на селі з родиною простих людей. Я благала її залишитися, але вона наполягала. Невдовзі її викрав якийсь витвір, коли вона чекала на шкільний автобус. На місці злочину знайшли фотоапарат із непроявленою фотоплівкою. А хто зробив цей знімок? Сам витвір. Розумієте, їм дуже подобаються театральні жести, і вони неодмінно хочуть мати якийсь спокусливий сувенір на згадку. Я вже не міг спокійно роздивлятися альбом, тому пані Сапсан згорнула його. Я розказую все це вам тому, що ви через своє походження маєте це знати, сказала директорка. Але ще й тому, що мені знадобиться ваша допомога. Ви єдиний серед нас, хто здатен виходити за контур, не викликаючи підозр. Допоки ви з нами, і оскільки ви наполягаєте на можливості входити до контуру і покидати його, мені треба щоб ви слідкували, заново прибули ми на острів і розповідали мені про них. «Тут один заявився на днях», – сказав я, пригадавши орнітолога, який засмутив мого батька. «А ви бачили його очі?» – поцікавилася пані Сапсан. «Взагалі-то ні, було темно, а на ньому був креслати капелюх, що затуляв більшу частину його обличчя». Пані Сапсан нервово стиснула руки і спохмурніла. «А що, ви гадаєте, цей чоловік – один із них?» «Неможливо бути впевненим, коли не видно його очей», – відповіла вона. «Але мене непокоїть можливість того, що хтось вирушив слідком за вами на острів, щоб шпигувати». «Що ви хочете сказати? Що слідком за мною вирушив якийсь хижак?» Можливо, навіть той, якого ви бачили в ніч, коли загинув ваш дідо. І тепер зрозуміло, чому вони вирішили зберегти вам життя, щоби ви згодом вивели їх на більшу здобич, тобто наш контур. Але ж як вони могли дізнатися, що я особливий? Я і сам про це не здогадувався. Якщо вони знали про вашого діда то можна не сумніватися, що знали й про вас. Я пригадав про всі шанси убити мене, які вони мали. Впродовж кількох тижнів після загибелі дідуся Портмана я відчував їхню близьку присутність. Вони що, стежили за мною? Чекали, поки я зроблю те, що зробив, і приїду сюди. Почуття переповнювали мене. І я опустив голову на коліна. «Хотілося б попрохати у вас ковточок у того вина, але боюся, що ви мені не дозволите», – сказав я. «І не думайте», – відрізала вона. «Раптом у мене защеміло в грудях». «А чи зможу я хоч де-небудь почуватися у безпеці?» Пані Сапсан торкнулася мого плеча. Тут ви у безпеці, запевнила вона, і ви можете жити з нами стільки, скільки вам забажається. Я спробував відповісти, але з моїх вуст зірвалися лише уривки фраз. Але я, я не можу, мої батьки... Може, вони і справді люблять вас, прошепотіла пані Сапсан, але ніколи не зрозуміють. Коли я повернувся до міста, сонце вже кидало перші довгі тіні на вулиці. Невпевнено погойдуючись і перепочуваючи біля кожного стовпа, неохоче пленталися додому нічні завсідники бару, жваво крокували до гавані рибаки у великих чорних чоботах, а мій батько лише заворушився, прокидаючись після важкого сну. Коли він скотився зі свого ліжка, я саме заповзав до свого, і встиг натягнути ковдру на обліплений піском одяг за кілька секунд до того, як він прочинив двері до мого номера. «Ти як, у нормі?» Я просто гнав, відвернувся від нього, і батько вийшов. Прокинувшись під вечір, я знайшов на столі спільної кімнати співчутливу записку і пачку проти гирпозних пігулок. Я всміхнувся, і ненадовго відчув себе винуватим перед батьком за те, що брехав йому, а потім стривожився за нього. Тиняється, мабуть, по мисах та пташиних базарах із блокнотом та біноклем, можливо, навіть у компанії з божевільним убивцею овець. Потерши очі, щоби не хотілося спати, і накинувши на себе куртку дощовик, я обійшов по колу село, а потім ближні скелі та пляжі, сподіваючись побачити батька або отого химерного орнітолога, щоб краще придивитися до його очей, але не знайшов жодного з них. Коли ж посутеніло, я облишив пошуки і повернувся до Попівської нори, де і знайшов свого татка. Той цмулив собі пиво із завсідниками бару. Судячи з кількості порожніх пляшок біля нього, він був тут уже досить довго, я сів поруч і поцікавився, чи не бачив він бородоня орнітолога. Він відповів, що не бачив. Знаєш що? Коли побачиш його, то зроби мені одну велику послугу. Тримайся від нього подалі. Батько здивовано витріщився на мене. А що таке? Чимось він мені не подобається. А що як він, небезпечний псих? А що, коли це він повбивав отиховець? Звідки у тебе такі дикі припущення? Мені захотілося сказати йому, мені захотілося йому все пояснити, захотілося, щоб він відповів мені, що зрозумів мене і дав мені якусь цінну батьківську пораду. В ту мить мені захотілося, щоб все повернулося до того стану, який існував до нашого приїзду на острів, до того, як я знайшов того листа від пані Сапсан. До того часу, коли я був більш-менш нормальним, хоча й трохи дивакуватим, провінційним хлопцем з багатої сім'ї. Та натомість я трохи посидів із батьком, теревенячи про те й про се, намагаючись при цьому пригадати, яким було моє життя в ту незбагненно далеку добу, майже чотири тижні тому, й уявити, яким воно буде ще через чотири тижні але не зміг. Урешті-решт, скінчилося й те, ніщо, про яке ми говорили. Я вибачився, підвівся і пішов нагору, щоб побути на самоті.